Гурт саме почав розходитись, коли галопом примчав гаспит. Ледь кинувши поглядом на собак, що скупчилися довкола вогню, він пірнув під ароматні поли ронової шинелі і заскавчав. Гурт далеко не одразу зрозумів, що відбувається. Все-таки це були люди, що могли три години поспіль дискутувати, сваритись і лайтись, після того, як хтось просто сказав «доброго ранку». Першим, до кого дійшло, був качур. «Ці люди відловлюють тер'єрів?» – спитався він. «Так». І все через кляту газету. Ніколи не вір тим, хто пише докляти газет. І вони кинули бідолашних песиків у річку. Так, підтвердив Гаспет, І мої справи, я б сказав, схожі на той ович у газеті. Ми можемо тебе сховати. Можете. Але я мушу бути в полі. Я в цьому місті фігура. І я не можу зараз залягти на дно. Слухайте, ми маємо шанс на цілих 50 доларів, розумієте? Але ви повинні мені допомогти. гурт це справило враження в їхній «Безготівковій економіці 50 доларів склали в супербюджет!» «Корови!» – сказав старий тхір Рон. «Собака є собакою!» – сказав Арнольд Колобок. «Доки він виглядає собакою!» «Хрін!» – каркнув домовина Генрі. «Ти прави!» – погодився Качур. «Накладна борода йому не допоможе!» «Як собі хочете, але ваші гігантські мізки таки мусять щось вигадати!» «Бо доти я не поворухну й лапою!» – сказав Гаспид. «Я бачив тих людей. Вони недобрі! Ендрю зразу нас багато видав горловий звук. В міру того, як різні особистості в його мозку змінювались біля стерна, його обличчям бігли гримаси, аж доки все не спинилося на восковому виразі леді Герміони. «Ми таки можемо його замаскувати», – сказала вона. «І під кого ж можна замаскувати собаку?» – спитав качур. «Під кота?» «Собака – це не просто собака», – сказала леді Герміона. «Здається, я маю ідею». Коли Вільям повернувся до повідки, він побачив, що гноми зібралися докупи і що центром цього дуже скупченого скупчення є пан Нудль. Він виглядав саме так, як має виглядати людина під пресингом. Вільям ще ніколи не бачив нікого, кому так пасував би цей вираз. Тобто, наприклад, когось, кого вже 20 хвилин поспіль вичитувала Сахариса. «Якісь проблеми?» – спитав він. «Добрий день, пане Нудль». «Скажи но, Вільяме», – сказала Сахариса, повільно крокуючи довкола нудливого крісла. «Якби статті були їжею, яким видом їжі була б стаття під назвою «золота рибка з'їла кота»?» «Що?» – Вільям втупився в нудля, потім йому сяйнуло. «Гадаю, це було б щось довгасте і пласке, з дуже підозрілою начинкою, так? Слухайте, нема ніякої потреби вдаватися до таких...» Почав нудль, але згас під поглядом Сахариси. Це була по-своєму приваблива субстанція. Її їли б знову і знову, навіть не бажаючи цього робити, – сказав Вільям. То що тут відбувається? Слухайте, я не хотів, – запротестував Нудль. Не хотіли – що? Пан Нудль писав усі ті статті для сенсацій, – сказав Сахариса. Але ніхто ж їм не вірив, чи не так? – сказав Нудль. Вільям підтягнув собі крісло і сів на нього верх і заклавши руки за спину. Отже, пан Нудль, як давно ви мучитеся в джерело правди? – Вільям, – вжахнулася Захариса, Але ж зараз криза, – промимирив нудль. І потім я подумав, що новинний бізнес – це цікаво. Знаєте, люди полюбляють дізнаватись, що відбувається в далеких країнах. На шесті гігантських куниць у Гершебі? – спитав Вільям. Ну, такого роду. Бачите, я подумав, що ну, немає ж ніякої різниці, правда, чи скляна посмішка Вільяма змушувала нудля почуватися все незручніше. Я маю на увазі, це ж майже правда, хіба ні? Всі знають, що таке. трапляється. До мене ви чомусь по роботу не звернулись, сказав Вільям. Звичайно, ні. Всі знають, що ви дещо суворо підходите до таких речей. Тобто волію знати, що та чи інша подія дійсно відбулася. Ну, так, саме так. А пан близько сказав, що ніхто все одно не розбере, де правда, і не дуже то вас шанує, пане Деворде. У нього руки трясуться, втрутилася Харса, таким людям не можна довіряти. Вільям розгорнув свіжий випуск сенсацій і тицьнув першу ліпшу статтю. «Демони викрали людину», – прочитав він. «Тут йдеться про Роні Беххолдера на прізвисько Зубдаю, який заборгував тролові хапцедону більше двох тисяч доларів і востаннє був помічений при купівлі верхового коня. Ну, а до чого тут демони? Ну, його ж могли викрасти демони», – пояснив Нурлю. «Це з ким завгодно можна статись». «Може». Тобто ви маєте на увазі, що ми не маємо беззаперечних доказів того, що його не викрадено демонами. Кожен може розуміти, як хоче, сказав Нудль. Так, каже пан близько. Читачам, каже, він треба залишити право вибирати. Вибирати, що є правдою? І зуби він теж не чистить, як слід, сказала сакариса. Не те, щоб я вважала, що чистота означає божественність, але в цьому є межі. Примітка автора Взагалі то мало кому спало б на думку, що чистота може означати божественність. Хіба що в якомусь дуже надбало укладному словнику. На терма брудні стегнові пов'язки та жирне нечесне волосся завжди були професійними ознаками пророків, що починали відмову від пут земних з відмови від мила. Нудль скрушно похитав головою. «Втрачаю хватку», – сказав він, – «лиш уявіть, я і на когось працюю. Мені тоді, мабуть, було б пороблено. Це все через холоднечу. Ось що я вам скажу. Навіть отримувати зарплату, він вимовив це слово з дрожем. Навіть отримувати зарплату мені сподобалося. Ви знаєте, додав він нажаханим голосом, мені ж наказували, що я можу робити. Мушу. Ні, якщо мені ще коли-небудь так затьмарить розум, треба буде відлажатись чи навіть підлікуватись. А ви, виявляється, моральний тип, пане Нудлю, сказав Вільям. Досі це завжди спрацьовувало. «Чи не могли б ви, – сказала раптом Сахариса, – знайти трохи реклами, щоб ми її розмістили? Я не збираюсь більше ні на кого про…» «За відсоток». «Що? Ти хочеш його винайняти? – забувався Вільям. «А чому б ні? Коли йдеться про рекламу, можна брехати скільки завгодно, це нормально? – відповіла Сахариса. Будь ласка, нам потрібні гроші». «За відсоток? – перепитав Нудль, чухаючи на голе, не Тобто, наприклад, 50% вам двом і 50% мені, так?» да? «Ми з вами обговоримо це детальніше, правда ж?» – сказав Вернигора, плескаючи його по плечу. Нудль скривився, коли доходило до укладення договорів, гноми ставали, що твої діаманти в розумінні твердості. «А я маю вибір», – зітхнув він. Вернигора накло... нахилився до нього, його борода настовбурчилася. В руках у нього не було жодної зброї, але Нудль ніби наяву бачив важке лезо величезної сокири. «Безумовно», – сказав гном. «Ох», – сказав Нудль, – «ну що ж, а що конкретно я продаватиму?» «Простір», – сказала Сахариса. Нудль просяв. – «Просто простір? Тобто ніщо? Продавати ніщо, як щось? Це я можу?» Він знову похнюпився. «Це тільки коли я намагаюся продавати щось, то в мене нічого не виходить». «Як ви сюди потрапили, пане Нудль?» – спитав Вільям. І відповідь його не ощасливила. Це палиться з двома кінцями, сказав він. Не можна взяти і підкопатися під чужу приватну власність. Він суворо поглянув на гномів. Пане Бодоні, ту дірку треба негайно закрити, чуєте? Ми тільки. Так, так, ви хотіли як краще. А я хочу, щоб її було замуровано і то як слід. Бо не хочу, щоб з льоху виліз хто-небудь, хто туди перед, тим, перед цим не спускався. Будь ласка, почніть просто зараз. Гадаю, я вийшов на справжню сенсацію, – сказав Вільям, коли роздратовані гноми один за одним зникли в льосі. Напевно, мені треба побачити Гава. Я маю… Коли він витягав записника, щось із брязкотом впало на підлогу. О, до речі, я також взяв ключа від міського будинку, – сказав він. Тобі ж потрібна була сукня. Вже спонучило, – сказала Сахариса. Чесно кажучи, я про це просто забула. Чому б тобі все-таки не сходити і не подивитися, доки «Доки всі зайняті, ти могла б взяти скеля для спокою. Хоча Діму, все одно пусти, і мій батько, приїжджаючи до міста, весь час проводить у своєму клубі. Тому давай, життя не повинно обмежуватись вичаткою текстів». Сахариса непевнено подивилась на ключ у своїй руці. «У моєї сестри сила селена, суконь, сказав Вільям. «А ти ж хочеш на бал, чи не так?» «Можливо, пані Гевальд могла б підшити, що треба». «Якщо я принесу їй сукню зранку», – промовила Сахариса з дещо заперечними інтонаціями, водночас мовчазно благаючи, «Ну, мовте мене». «Поза всяким сумнівом», – сказав Вільям, – «І певен, ти також знайдеш когось, хто зробить тобі красиву зачіску». Сахариса примрушила очі. «Ти таки вмієш бути, – приколила, – сказала вона. «Ну, а сам що збираєшся робити? Маю йти, – відповів Вільям, – побалакати з одним собакою про одного чоловіка». Сержант Ангва поглянула на Ваймса крізь пару, що підіймалася з чаші, яка стояла перед її обличчям. «Даруйте, командора», – сказала вона. «Він у мене вік волі не побачить». Процідив Ваймс. «Ви не можете його заарештувати», – сказав капітан Морква, обв'язуючи довкола голови Англи свіжого рушника. «Та невже? За напад на офіцера?» хм, «Цей момент виглядає трохи непевним, чи не так?» – сказала Ангва. «Ви офіцер вартий, в якій би подобі ви не були». «Так, але...» «Нам трохи комфортніше працювати, доки чутка про перевертня у варті залишається тільки чуткою, комендоре», – сказав Морква. «Ви так не гадаєте?» «Пан Деворд пише про все, що дізнається. Ми з Анбою в цьому не такі мастаки. Тож поки що про перевертня знають тільки ті, хто мусить знати». «Я забороню йому про це писати». як командоре. ваймзова агресія трохи ослабла». «Ви ж не хочете сказати, що я, комендор варти, не можу заборонити якомусь, му... якомусь дурникові» писати все, що йому заманеться. О, ні, командоре, звичайно можете, але я не певен, що ви можете заборонити йому написати про те, що ви заборонили йому писати. Я в шоці, в шоці, ви ж з Ангвою. Друзі, сказала Анфа і глибоко вдихнула чергову порцію пари. Але морква має рацію, пане Ваймзе. Я б не хотіла порушувати цю справу. Я його недооцінила. І це моя провина. Скочила просто в хмару. Але за пару годин буду в нормі. «Бачив я, в якому стані ви повернулися», – сказав Ваймс. «Я була заскучена з денацька, і мій ніс просто відмовив. Це було ніби повернути за і з розгону влетіти в старого тхора Рона. О, Бог, і так кепсько? Ну, може, не зовсім так. Давайте забудемо про це, командоре, будь ласка». «Він швидко вчиться, наш юний Деворд», – сказав Ваймс, сідаючи за свій стіл. «Він має тільки перо». Та друкарський верстат, а всі вже танцюють під його музику. Що ж, нехай повчиться ще трохи. Йому не подобається наш нагляд? Гаразд, нагляду більше не буде. Хай ж не те, що посіяв. Бачить небо, у нас і так погарло справ. Але об'єктивно він. Капітане, ви бачите ось цю табличку на моєму столі? А ви, сержанте, тут написано «Командор Ваймс», і це значить, що перше і останнє слово за мною. Ви щойно отримали наказ. Що ще в нас нового? Морква кивнув. «Нічого доброго, командоре. Собаку так ніхто і не знайшов. Гільдії перегри... перегризлися між собою. Пан Нікчемський приймає все нових і нових візитерів. А верховний жрець Редикуль доводить всім і кожному, що правитель ветеранів з'їхав з глузду ще днем раніше, коли розповідав йому, що знає, як вивести летючих лобстерів». «Летючих лобстерів?» – рівно повторюваємось. «Плюс щось про передачу кораблів самофорами «М-да». А що каже пан Нікчемський? Наскільки відомо, він каже, що з нетерпінням чекає на нову епоху нашої історії і готовий повернути Антморкорк на стежку стабільності та процвітання. Це теж щось на кшталт плетючих лобстерів? Це політика, командоре. Наскільки відомо, він прагне повернення до цінностей та традицій, що зробили місто великим. Та він хоча б уявляє собі ці цінності і традиції, вибухнув Ваймс. Гадаю так, командоре, сказав Морква з кам'яним виразом обличчя. О, Боги, краще краще вийшлося про лобстерів. З темних небес знову сіялась мжичка. Міст батона був відносно пустий. Вільям скрадався в тіні, насунувши капелюх на самісінькі очі. Раптом навіть звідки почулося, ну що переніс свого папірця. Пане Кость, спитав Вільям, нагло вирваний з глибини своїх думок. «Я відправляю провідника, іди за ним», – сказав невидимий співрозмовник. «Його звати Дзвіночок». Просто йде за ними, все буде добре. Гаразд, гаразд. Кость мене бачить, подумав Вільям, отже, він зовсім поруч. Дзвіночок видобав із сутінків це був пудель чи щось схоже. Колектив Лепуаль Душен салону краси для собак, перевершив сам себе. Будь-хто перевершив би сам себе, аби лише старий тхіррон якомога швидше покинув приміщення. Вони накручували, напахчували. Намащували, робили завивку, промивку, просушку, вжили парфуми і шампуні, тільки манікюрниця зачинилася в туалеті, відмовившись виходити до кінця процедур. Результат виявився рожевим. Рожевість була лише одним з аспектів, але це була настільки рожева рожевість, що вона домінувала над усім, включаючи навіть хвоста з фігурно-обстриженою китицею на кінчику. Груди собаки мали такий вигляд, Ніби їх прострелили великим рожевим ядром, і воно загрузло в них до половини. А ще була велика блискуча грива, аж надто блискуча. Так скло нерідко блищить, як скравіше за діаманти, бо скло є що доводити. Запальна картина являла собою не стільки пуделя, скільки невідому науці пуделеподібну потвору. Все окремо в ній наштовхувало на думку про пуделя, проте загальний вигляд наштовхував хіба що на думку про втечу. «Дзяв!» – сказала потвора. І в цьому теж щось було негаразд. Вільям знав, що такі собаки дзявкають. Але цей, він був певен, сказав дзяв. Хороший почав він і запнувся песик. «Дзяв-дзяв-дзяв, дяв, дзяв, дзяв, чорт дзяв, – сказав пес і побіг уперед. Вільям здивувався, був з чорта, але потім вирішив, що собака чхнув. Пудель продріботів по грізуці і зник у темряві. Через мить його писок виткнувся з... за рогу. «Дзяв!» Ох так, перепрошую, сказав Вільям. Дзвіночок провів його брудними східцями до старої стежки, що йшла вздовж берега. Її було завалено сміттям, а те, що лишається лежати на узбережжі Антморпорку, попри всю діяльність бирачів сміття, є справжнім сміттям. Сонце рідко зазирало сюди навіть погожого дня. Тіні Ті намагались не рухатись і водночас текти разом із водою. Тим не менше, серед навалених під мостом колод горіло багато Вільямові ніздрі закрились, і він зрозумів, що прибув на побачення до гурту під мостом. Стежиною, що вела під міст, і в минулому мало хто ходив, а те, що вона лишалась пустельною, за нинішніх часів було заслугою Рона та його приятелів. У них не було майна, яке можна було б вкрасти, власне у них взагалі практично нічого не було. Час від часу гільдія жебраків розглядала питання їхнього вигнання з міста. Проте без надмірного ентузіазму, навіть жебракам потрібно дивитись на когось згори вниз, а гурт був настільки внизу, що з певного погляду міг би вважатись верхівкою. До того ж, у гільдії вміли цінувати справжнє мистецтво, Ніхто не вмів плювати і сякатися так, як думав на Генрі. Ніхто не мав стільки зиску зі свого каліцтва, як Арнольд Колобок. І ніщо на світі не смерділо так, як старий Тхірон. Скалатинова олія могла б правити йому за дезодорант. І щойно у Вільямовій голові промайнула ця думка. Він зрозумів, де ховається гав. Неприродно рожевий хвіст дзвіночка зник у купі душок, холод та уламків, що їх члени команди називали Оте, Хня, Гого та Хата. Вільямові очі почали сльозитись. Вітерець і так залітав під місто край рідко. Віліам рушив на світло. «Е, доброго вечора, панове. Видушив він, киваючи постатям, що скупчились довкола зеленавих язиків полум'я. «Я хочу побачити колір того твого папірця», – наказав звідки стемрявий голос Костя. Примітка 27. Колір папірця. Типова для прачі варіація на тему, в даному разі на тему оспіваного старовинним американським кіно вигуку «Покажи мені колір своїх грошей». «Е, «Такий сіро-білий», – сказав Вільям, витягуючи чек. «Схоже все правильно. 50 доларів». Сума, підпис, – сказав Кость. – Я пояснив концепцію своїм колегам, пане Деворте, мушу сказати, це було нелегко. – І якщо спробуєш нас намахати, ми прийдемо до тебе додому, – втрутився домовина Генрі. – І що зробите, – спитав Вільям. Станемо попід дверима. – І будемо там стояти вічно, – сказав Арнольд Колобок. – І підморгувати твоїм гостям, – сказав Качур. – І плювати їм на чоботи, – додав домовина Генрі. Вільям спробував вигнати з голови думку про реакцію на це пані Секретової. Натомість він сказав «А тепер я можу побачитись із собакою?» «Покажи йому, Роне», – наказав голос Костя. Важка пола Ронової шинелі відійшла в бік, явивши гава, що закліпав на вогонь. «То він був у вас?» – сказав Вільям. «Все так просто?» «Креветко! Кому спаде на думку обшукувати старого тхора Рона?» – риторично спитав Костя. «Слушно», – сказав Вільям. «Дуже слушно. І обнюхувати теж». Тепер ось що? Не забудь, що він старий, сказав Кост. Та й раніше не був генієм. Я маю на увазі, тут усього лише собаки, що розмов... Тобто що тут особливо розмовляти? Поквапився голос словом. Не чекає філософських дебатів. Ось і все. Коли Гав побачив, що Вільям дивиться на нього, він із зусиллям став на задні лапи, але потім знову важко опустився на всі чотири. Як він до вас потрапив? Спитав Вільям, доки Гав обнюхував його руку. Прожогом вибіг з палацу і скочив просто під дроном шинелю, заявив Кость. Саме туди, де, як ви вказали, його стали, б, не стали б шукати, його стали б шукати в останню чергу, сказав Вільям. Раджу мені повірити, сказав Кость. Вільям дістав записника, відкрив чисту сторінку і написав «Гав». Скільки йому років? Гав гавкнув. 16, сказав Кость. Це важливо? Вимога жанру, сказав Вільям. І Він записав «Гав, 16 років, екс співробітник палацу Антморпорк». «Я інтерв'юю собаку», – подумав він. «Людина інтерв'ює собаку? Це вже сам, сам по собі новина?» «Отже, пан Гав, що сталося перед тим, як ви вибігли з палацу?» – спитав він. Кость заскавучав і загарчав десь у своєму сховку. Гав нашорошив вуха, після чого загарчав у відповідь. «Він прокинувся і пережив жахливу мить гострого когнітивного дисонансу, сказав Кость. «Ви ж сказали, я перекладаю, ясно?» Причиною стала наявність у кімнаті одразу двох богів, тобто двох ветеранів. Гав трохи старомодний пес, але один із них був неправильний, бо мав неправильний запах, також там було ще двоє чоловіків. Тоді Вільям самовито писав. Ще за 20 секунд Гав міцно вкусив його за литку. Службовець у конторі пана підступа, сидячи за високим столом, поглянув згори вниз на двох відвідувачів, засопів і продовжив писати своїм заклопотаним скругленим почерком. Часу на них просто зараз він не мав, його величність закон не любить поспіху. Наступної миті його голову з надприродною силою вкарбувало в стіл. У його обмеженому полі зору з'явилося обличчя пана шпильки. Я сказав, потрив пан шпилька, що пан підступ хоче нас бачити. Ага", сказав службовець. Пан шпилька кивнув і тиск дещо послабшав. «Даруйте, що ви сказали?» – спитав пан Шпилька, спостерігаючи, як рука чоловіка шкребе по краю столу. «Він нікого не приймає!» – останні слова заглушив придушний скрик. «Пан Шпилька нахилився. Вибачте за пальці!» – сказав він. «Але ж не могли ми допустити, щоб вони доповзли он до того невеличкого ломика, ж? Не кажу вже про те, що могло б статися, якби вони таки вхопили той ломик. Отже, де кабінет пана підступа?» Другий двері... Ліворуч прохрипіла жертва. Ось бачите, наскільки краще бути ввічливим. Тиждень, день-другий на лікарняному, і ви знову зможете тримати перо. Пан Шпилька кивнув панові тюльпану, і той відпустив службовця. Останній сполз на підлогу. Може мені його мля прибити? Лишіть, сказав пан Шпилька. Гадаю, сьогодні я буду добрий. Коли нова фірма увійшла до кабінету, адвокат підняв голову, і його обличчя перемінилося, але тільки на мить. Панове, сказав він. Не чіпай ту кнопку мля, прогорчав пан Тюльпан. Вам треба дещо почути, сказав пан шпилька, дістаючи зі внутрішньої кишені невеличку скриньку. На тему? спитав пан підступ. Пан шпилька вдарив нігтем з боку по скринці. Для початку на тему вчорашніх розмов, сказав він. Бісик зморгнув. – залупотів він. Прокрутка, сказав пан шпилька. Що? спитав пан адвокат. Бж. Надто дорого, пане швилько, тому я не буду піднімати цю тему, що ви зробили зі псом. Палець пана Шпильки натиснув іншого важеля. -з -з. Мої клієнти мають пам'ять і глибокі кишені. Можна винайняти і інших убивць. Ви мене розумієте?» Коли крихітний важель «вимк» ударив бісика по голові, почулося тихе «ой». Пан Підступ підвівся і підійшов до шавки старовинної роботи. «Не бажайте чогось випити, пане Шпилько? Щоправда, боюся, в мене тут лише рідина для бальзамування. Ще надто рано, пане Підступ. І, здається, десь був банан. Пан Підступ, ласкаво посміхаючись, обернувся на звук, з яким пан Шпилька схопив руку пана Тюльпана. «Я тобі казав, я його мля замочу». «На жаль, ви спізнились», – сказав адвокат, знову сідаючи. «Гаразд, пане Шпилько, вся справа в грошах, чи не так? Все, що нам винні, плюс ще 50 тисяч. Але ви таки не знайшли собаку? Варте теж, хоча там є перевертень. Цього собаку шукали всі, а він зник». Та це не має значення, значення має ось ця скринька. Як докази судді, це виглядає слабко. Справді, те, як ви питаєте нас про собаку, говорите про вбивць, наскільки я розумію характер Ваймза, це його занепокоють. Він не схожий на того, хто не звернув би на таке уваги. Пан шпилька безрадісно всміхнувся ви маєте компру на нас і між нами кажучи, він нахилився ближче, дещо з того, що ми зробили, дійсно може виглядати подібним на правопорушення. Наприклад, всі тімля Мочилова, кивнув пан Тюльпан. – Але оскільки ми злочинці, це можна розглядати як типову поведінку. Тим часом ви, – продовжував Шпилька, – ви є поважним громадянином. Не дуже гарно виглядає, коли поважні громадяни задіяні в таких речах. Іде поголос. – Заради уникнення непорозумінь, – сказав пан Підступ, – я готовий видати певну камінцями, – сказав пан Шпилька. – Ми любимо камінці, – сказав пан Тюльпан. «Ви зробили копії з цього?» – спитав підступ. «Я нічого не казатиму», – заявив пан Шпилька, не маючи жодного уявлення, як їх можна зробити. Втім, він схильний був думати, що пан Підступ знаходиться не в тому становищі, щоб ризикувати. Скидались на те, що пан Підступ теж був схильний так думати. «Хотів би я знати, чи можна вам вірити», – сказав пан Підступ ніби сам до себе. «Ситуація виглядає так», – вимовив пан Шпилька так спокійно, як тільки міг. Його голова боліла все сильніше. Якщо піде поголос, що ми кидонули клієнта, буде негарно. Скажуть, що на цих типків не можна покластися. Але якщо ті, з ким ми ведемо справи, почують, що ми скрутили в'язи клієнтові за нечесну гру, вони скажуть собі, це ділові люди. Вони роблять діло, вони ділки. Він затнувся і зиркнув на тіні в кутку кімнати. Отже, спитав пан підступ, отже, отже. Та ну його в пекло, сказав пан Шпилька, закліпавшись, троснувши головою. Женіть мінці, підступи. Або про це попросить пан Цюльпан, ясно? Ми забираємося звідси, подалі від ваших клятих гномів, вампірів, тролів і ходячих дохляків. Це місто мене чавить, тому женіть діаманти зараз. Гаразд, сказав пан підступ. А запис? Поїде з нами. Якщо ми опинимося в руках поліції, то з записом. Якщо ми загадково помремо, то... «Дехто про все дізнається. А коли ми будемо в безпеці...» «Та не вам сперечатись!» – підступе пан Шпилька здригнувся «У мене сьогодні не найкращий день». Пан Піступ відкрив шухляду і кинув на затягнуту шкіру поверхню три маленькі оксамитові мішечки. Пан Шпилька витер лоба носовичком. «Гляньте на них, пане тюльпане!» Запала мовчанка, обоє шпилька і підступ спостерігали, як пан цюльпан висипає дорогоцінне каміння в одну величезну долоню. Він вивчив кілька камінців через збільшувальне скло, він обнюхав їх. Один чи два навіть обережно лизнув. Нарешті він відібрав з кубки чотири камінці і підштовхнув їх до адвоката. Вважайте мене мля ідіотом, спитав він. Навіть не думайте сперечатись, сказав пан шпилька. Можливо, ювеліри помилилися, сказав пан підступ. Справді, спитав пан Його рука знову. Пірнула під піджак, але тепер вона повернулася зі зброєю. Пан підступ поглянув у цівку самостріла. Технічно та юридично це був арбалет, у якому тятиву натягувала сила м'язів, але вмілі майстри зменшили його і перетворили на прилад, що був більш менш подібний на трубку з руків'ям та спусковим гачком. Подейкували, що всякому, хто з таким кого з таким спіймають найманці, доведеться на власному досвіді дізнатись, чи можна повністю сховати самостріл в людському тілі. Якщо ж самостріл у будь-якому місті використовувався проти поліції, поліцейські докладали всіх зусиль, щоб нога стрільця ніколи більше не торкалася землі. Натомість його ноги ще довго погойдував ласкавий вітерець. Втім, тривожна кнопка в столі у підступа, схожа таки була. Двері розчахнулися і в кімнату увірвалися двоє чоловіків. Один з двома довгими кинджалами, другий з арбалетом. Те, що з ними зробив пан Тюльпан, виглядало жахливо. У певному сенсі це було питанням практики. Коли озброєна людина вривається в кімнату, знаючи, що щось не гаразд, їй потрібна частка секунди, щоб оцінити ситуацію, прийняти рішення, підрахувати шанси, подумати. Натомість пан Цюльпан не потребував частки секунди. Він не думав, його руки рухались самотужки. Навіть уважний пан Підступ мусив потім ще раз прокрутити все в голові. І навіть у цій рухомій картині жахів він ледь міг помітити, як пан Цюльпан схопив і крутнув найближче крісло. Коли Боревій вгамувався, обоє чоловіків лежали нерухомо. Рука одного з них була неприродно зіткнута, а в стелі вібрував ніж. Пан Шпилька не обернувся, він продовжував тримати зомбі на прицілі. Зате він видобув з кишені невеличку запальничку у формі дракона. І тут пан Підступ. Пан Підступ котрий рипів на ходу й чхав пилом. Пан Підступ побачив шматочок тканини, умотаний довкола майже невидного в цівці хижого жала стріли. Не відводячи погляду від пана підступа, пан Шпилька підніс до цівки вогонь. Тканина закліла. Пан підступ відчув себе ще сухішим, ніж завжди. «Те, що я збираюся зробити, погано!» – ніби загіпнотизований, промовив пан Шпилька. «Але я зробив стільки поганих речей, що це навряд чи рахуватиметься, бо убивство погана річ, але чергове вбивство вже ніби не таке погане». Тобто, коли ти вбив двадцять разів, кожне нове вбивство в цілому не рахується, але сьогодні такий гарний день, пташки співають, бігають всякі кошенята і все таке, а сонечко проганяє сніг, несучи обіцянку весни і квітів, і молодої трави, і нових кошенят, і спокійних літніх днів, і ніжних поцілунків дощу, що миває листячко дерев. І ти цього ніколи не побачиш, якщо зараз же не даси сюди все, що в тебе в шухляді. Бо згориш, як свічка, ти, брехливе, сушене лайно. Пан Підступ понипав у шухляді і за мить кинув на стіл ще одного оксамитового мішечка. Нервово позирнувши на свого партнера, котра раніше ніколи навіть не вимовляв слова кошеня, інакше, як в одному реченні, зі словами «відро води», пан Тюльпан узяв його і перевірив вміст. «Рубіни», – сказав він, якісні мля. Тепер забирайтесь, просичав пан підступ і ніколи не повертайтеся я про вас не чув і вас не бачив. Він не відводив погляду від тріпотливого вогника. За останні кілька століть пан підступ бачив чимало зла, проте наразі ніщо не здавалося йому настільки зловісним, як пан шпилька, або настільки неадекватним. Супротивника хитало, а його погляд раз у раз метався по темних закутках кабінету. Пан Тюльпан поторсав приятеля за плече. Ну що мля? «Відіб'ємо йому головешку і підем», – запропонував він. Шпилька зморгнув. «Так», – сказав він, схоже, повертаючись до тями, – «так». Він кинув погляд на зомбі. «Гадаю, сьогодні я залишу тобі життя», – сказав він, задмухавши полум'я. «Завтра хто знає". Сказано було непогано, але прозвучало якось непевно. Потім тому нова фірма відбула. Пан Пістов сів і втупився в зачинені двері. Йому було ясно, Небіщик мав у таких речах великий досвід, що двоє його озброєних, підлеглих, ветерани стількох юридичних битв уже не потребують жодної допомоги. Пан Тюльпан був спеціалістом. Зомбі дістав з шухляти арку шлінованого паперу, написав прямокутним почерком кілька слів, запечатав записку і конверт, конверт і покликав клерка. «Розпорядіться, що до них сказав він, коли той втупився в тіла колег. А тоді передайте це пану котрому саме шеф. Намить пан Підступ зовсім про це забув. Вельможному Деворду, сказав він. Звісно ж, на іншому. Вільям Деворд перегорнув сторінку свого нотатника і продовжив лихоманково писати. Безпритульні розглядали його ніби рідкісну тварину в зоопарку. «Оце у вас здоровецький талант, пане», – сказав Арнольд Колобок. «Аж серце ради, як побачиш цього лівця, коли він так бігає. Хотів би я так уміти, але тільки не з моїми граблями». «Чи пан не бажає чашечку чаю?» – спитав Качур. «У вас є чай? Звичайно. А чому ні? За кого в нас приймаєте?» Качур з гостинною посмішкою підніс почорнілого чайника та іржавого кухля. «Можливо, зараз саме час виявити вічливість подумав домовіллям. Зрештою, воду для чаю кип'ятять чи не так?» «Тільки без молока», – швидко сказав він. Йому страшно було і уявити, як тут виглядало б молоко. Ах, я ж казав, що ви справжній джентльмен, сказав Качур, наливаючи в кухоль смолисту темну рідину чай з молоком це ганебно!» З вишуканим жестом він видобув тарілочку і столові щипчики. Лимон спитав він лимон, у вас є лимон? О, навіть наш панрон швидше помиться під пахвами, ніж підемо чай без лимона запевнив Качур, плюскаючи шматочок лимона в кухоль Вільяма і чотири шматочки цукру, сказав Арнольд Колобок. Вільям зробив добрячий ковток, чай був густий надто міцний, але в той же час солодкий та гарячий, і з невеликим присмаком лимона. Що ж, вирішив Вільям, могло бути значно гірше? Так, з лимонами нам пощастило, продовжував Качур, клопочучись із чайним причандалем. Скажу вам, мало в який день ми не знаходимо в річці два-три шматочки. Вільям з кам'янів Дивлячись у темну річку. Сплюнути чи ковтнути, подумав він, класична дилема. Загаразд, пане Деворде? м, -м, -м. Забагато цукру? м, -м, -м. Надто гаряче. Вільям з полегшенням виплюнув чаю напрямку річки. Ох, вигукнув він. Так, кип'яток, саме так. Чудовий чай, але кип'яток. Я, я поки поставлю кухля на землю, щоб він охолонув. Гаразд. Він підхопив олівця і записник. Отже, а, пане Гав, кого ви саме вкусили за ногу? Гав гавкнув. Він їх усіх покусав, сказав голос Костя. Коли вже кусаєш чого спинятись, чи впізнали б ви їх, якби вкусили знову? І він каже, що міг би. Він каже, що більше чоловік був на смак, як е, хось на мик замовк. Ну, як же ж це? Велика велика чашка з гарячою водою, а в ній мило. Ванна, гав загарчав. Так і називається, геш, погодився Кость. А другий мав запах дешевого бріоліну. А той, що виглядав, як бог, ну тобто як правитель ветеранів, від нього тхнуло вином. Вином? Так. Гав також каже, що хотів би перепросити за те, що щойно вас вкусив. На нього просто подіяли власні спогади. Ми, я хочу сказати, собаки, мають дуже фізичну пам'ять, якщо ви мене розумієте. Вільям кивнув і почухав ногу. Подальше описання події в еліптичному кабінеті супроводжувались вереском, гавкотнею та гарчанням. Гав бігав колами за власним хвостом, доки не писком пискому Вільямову литку. І відтоді Рону весь час носив його під пальто. Тож ж зачепить старого тхора Рона, сказав Кость. А вже ж, погодився Ріліам, він кивнув на Гава. Я хочу зробити його знімок, сказав він. Це вражаюча розповідь, але нам потрібне зображення, щоб довести, що ми справді розмовляли з Гавом. Ну, тобто, через перекладача, звичайно. Я не хотів би, щоб читачі сприйняли це за ще одну з ідіотських історій про собак, що говорять, які друкують сенсації». У гуртку безпритульних почувся шум. Прохання не викликало особоли, особливого ентузіазму. «У нас тут, знаєте, щось на кшталт елітного району?» – сказав Качур. «Ми не пускаємо сюди. Кого попало?» «Але ж стежка веде просто під місць», – сказав Вільям. «Сюди може прийти хто завгодно». «Ну да», – сказав домовина Генрі, – «може». Він кашляновий і, демонструючи неабияке вміння, сплюнув у вогонь. «От тільки ніхто не пробуває. Креветку пояснив тха, старий тхерорун. Бляха муха, хря, я ж говорив, двері, стерня, стерня, двері. Тоді вам краще повернутися зі мною до редакції, сказав Вільям. Врешті-решт, роки ви продавали газети, виносили пса по всьому місту. Зараз надто небезпечно, сказав Кость. Чи не поменше небезпека ще за, 500, за 50 доларів? Спитав Вільям. Ще 50 доларів? Сказав Арнольд Колобок. Це вже буде цілих 15 доларів? 100, стомлено сказав Вільям. Ви ж розумієте, що аудиторія зацікавлена дізнатись правду. Компанія витягнула шиї. «Не бачу ніякої аудиторії», – повідомив домовина Генрі. Вільям зробив крок, цілком випадково перекинувши кухля зі своїм чаєм. «Тоді вперед», – сказав він. Тепер пан Тюльпан починав побоюватись. Це було незвично. Тому що стосувалося побоювань, він зазвичай виступав причиною, а не об'єктом. Проте пан Шпилька діяв неправильно, а оскільки за прийняття рішень відповідав саме він, над цим слід було замислитись. Пан Тюльпан умів приймати рішення за часки секунди, а коли справа торкалася мистецтвознавства, за іграшки опорував століттями. Але на середніх дистанціях почувався не кращим чином, для цього йому потрібен був пан Шпилька. Але пан Шпилька тільки бурмотів щось сам до себе, продовжуючи вдивлятися в сутінки. Тепер поїдемо, спитав пан Тюльпан, в надії виправити становище. Ми отримали плату, причому мля з премією. То чого тут мля стерчати? Те, як пан Шпилька повівся, мля з адвокатом пана Тюльпана турбувало теж. Наставити на когось зброю і не скористатися нею – це було на нього не схоже. Нова фірма не погрожувала оточуючим, вона їм загрожувала. А всі ці виступи на тему «Залишу життя сьогодні» – це була профанація. Я кажу, тепер ми… Як ти думаєш, що стається з людьми після смерті тюльпана? Пан тюльпан був вражений. Що це ще мля запитання? Ти знаєш, що з ними стається, справді? Звичайно. Пам'ятаєш, як нам довелося лишити того хлопця у клуні, і минув цілий тиждень, доки ми змогли закопати його як слід. Пам'ятаєш, як він виглядає? Я не про трупи. А, значить, про релігію? Угу. Мене ця мля ніколи не хвилювала. Ніколи? Ні секунди. Я ж маю свою картоплину. За мить пан тюльпан з'ясував, що пройшов кілька років кроків сам, бо пан шпилька закляк на місці картоплину? Ага, на шнурку на шиї. Пан тюльпан постукав пальцем по своїх широчених грудях. Це релігія? Ну да, якщо ти вмираючи маєш свою картоплину, то все буде гаразд. І яка це релігія? Без поняття ніде не бачив такої, тільки вдома, в селі. Я був ще малий. Так же завжди буває. Малому кажуть, ось це, щоб ти знав Бог. Але потім малий виростає і дізнається, що богів, мля, мільйони. Так само і з релігією. І якщо ти помираючи, маєш картоплину, все буде гаразд? Ага, ти маєш право повернутися і жити знову. Навіть пан Шпилька сковтнув, оскільки тепер він заходив на територію, якої раніше на його внутрішній мапі не існувало взагалі. Навіть якщо ти робив те, що інші могли вважати поганим? Ти порізав людей чи штовхав їх з висоти? Ну, на кшталт того. Пан Тюльпан засупів, від чого його ні засвітився. Ну, це працює доти, доки ти, мля, щиро про все, шкодуєш. Панові шпильці не видалось захопливим, і це видалось захопливим і трохи підозрілим. Але він відчував, як щось підбирається все ближче, обличчя в темряві, голоси на межі розрізнення. Він вже боявся обертати, що, щоб бува не побачити за спиною чогось жахливого. «За якийсь долар можна було б купити хоч мішок картоплі?» «Це діє?» – спитав він. «Звісно, у мене вдома, млявся, це робили сотні років. Якби це не діло, цього б ніхто не робив, геш. Вдома це де?» Пан Тюльпан спробував замислитися над відповіддю, але його пам'ять була надто щільно вкрита шрамами. «Там був ліс, – промив ревін, – і яскраві світчі, і секрети», – додав він, без виразу дивлячись удалечінь. «І картопля?» Пан Тюльпан повернувся до реальності, і вона теж сказав він, «Добійся картоплі, млях!» «Якщо маєш свою картоплину, все буде гаразд!» «Але я думав, що треба молитись у пустилі і кожен день ходити в храм, і співати гімни, і роздавати добро неймущим!» «Ну, це все теж можна, і геш», – сказав пан Тюльпан, «поки маєш свою мля картоплину, а назад повертаєшся живим!» Оце намагаю... ще намагаючись знайти приховану підніжку, спитав пан Шпилька. Звісно, який сенс повертатися мертвим? Ніхто не помітить різниці. Пан Шпилька відкрив рота для відповіді і раптом пан Цюльпан побачив, що його обличчя перемінилось. Хтось схопив мене за плечі, вичавив він. Все в порядку, Шпилько? Ти нікого не бачиш? Ні. Зачепивши... Щепивши кулаки, пан Шпилька розвернувся. На вулиці було повно людей, але на нього ніхто не звертав уваги. І він спробував зібрати докупи шматочки пазла, на який швидко розпадався його мозок. «Окей, окей», – сказав він, – «Ось що ми зробимо? Повернемось до будинку, так? І заберемо решту діамантів, і приб'ємо, Чарлі, і, і знайдемо овочевий магазин». «Ти казав про якісь особливі картоплини?» «Та ні, добре». Але спершу пан Шпилька затнувся, а миттю пізніше йому здалося, що за його спиною урвались безгучні кроки. Він знав, клятий вампір такий з ним щось зробив. Темрява видавалася тунелем, і в цьому тунелі було щось. Пан Шпилька вірив у страх і насильство, а в таких випадках, як зараз, у помсту. І хоча внутрішній голос усе вимогливіше молив про здоровий хлуст, його заглушив значно потужніший контрдар божевілля. В усьому винен тот клятий вампір. Вимовив пан шпилька. А вбити вампіра. Ей, та це ж практично добра справа, так? Він просяє, що спасіння досягається через добрі справи. Всі знають, що вампіри володіють злими чарами. Тож я зроблю людству послугу, га? Ну, але кого це цікавить? Мене? Гаразд. Коли пан шпилька розмовляв таким тоном, не сперечався навіть пан Тюльпан. Пан шпилька міг бути надзвичайно неприємним. До того ж Кодекс поведінки вимагав помсти за приниження. Це було загальновідомо. От тільки навіть у просякнутий сіллю для ванни мозок тюльпана почала поступово просочуватись тривога. Досі він поважав пана Шпильку саме за здатність не лякатися складнощів, зокрема довгих речень. «Що ми використаємо?» – спитав він. «Кілок?» «Ні», – сказав пан Шпилька, – «я хочу цілковитої певності». Рукою, що вже майже не тремтіла, він припалив сигарету і тримав сірника, доки той не згас. «Ммм...» «Ясно», – сказав пан Тюльпан. «Більше діла, менше слів», – сказав пан Шпилька. Скель насупив брови, споглядаючи печатки на дверях особняка Девордів. «Цо то є?» – спитав він. «Вони означають, що кожен, хто, хто, ми... хто вломиться сюди, матиме справу з гільдіями», – сказала Сахариса, видобуваючи ключа. «Це щось на кшталт закляття, тільки це працює». «А оце є. воно від найманців», – спитав троль, вказуючи на досить умовно зображений щит із плащем, кінжалом та подвійним хрестом. «Так, це означає, що на кожного, хто зламає цю початку, контракт укладається автоматично». «Не хтів би я, кобто так уклали і мене». «Файно, що маєте ключа». Замок клацнув поштовх і двері відчинилися. Сахарисі доводилось бувати в кращих домах Анкморпорку. Це траплялось, коли їхні власники відкривали частину будинку для публічного доступу в рамках цієї чи іншої благодійної акції. Проте вона уявлення не мала, як може змінитися будинок, в якому більше ніхто не живе. Він видавався загрозливим і неймовірно великим. Двері виглядали за широкими, віконні рами за високими, затхле непорушне повітря віддалось болем у її голові. Скель за її спиною запалив пару ламп. Але величезне приміщення все одно залишалося в сутінках. На щастя, знайти сходи виявилось неважко. Дотримуючись вказівок від барабанених вільямом на останок, воно дісталося анфілади залів, кожен з яких був більший за її дім. Коли вона нарешті дісталась гардеробу, той виявився таким же залом, але й повним вішалок та плечиків. Частини предметів одягу поблискували в напівтемряві, сукні поширювали сильний запах нафталіну. «Цікаво», – сказав скель за її спиною. «Це просто такі кульки, щоб міль не псувала одяг», – сказала Сахариса. «Я про сліди», – сказав троль, – «і внизу тож були такі». Вона відірвала погляд від рядів сукань і опустила його вниз. Шар пилу на підлозі був явно кимось потривожений. Хм. «Покоївка», – припустила вона, – «хто ж має за всім цим доглядати?» І що вона всі тут робила? Затопнувала пилюку до смерті. Ну, маєш хтось слідкувати за речами, невпевнено, сказала Сахариса. Блакитна сукня навпроти вимагала вдягни мене. Я створена для тебе. Поглянь, як я переливатимусь. Троль штурхнув пальцем коробочку з нафталіновими кульками, і вони розкотилися запиленим столом. Схоже, та міля, не страшне це страшне, як любить, сказав він. Ти не думаєш, що ця сукня. Нато відверта!» – спитала Сахариса, прикладаючи одяг до себе. Скель набрав стурбованого вигляду. Його винаймали не за навички модельєра, і вже тим паче не за знання мовлення обмовлення середнього класу. «Ви завжди були відверта людина, нарешті!» – зважився він. «Я питаю, чи не здаватимусь я легковажною жінкою?» «А, он воно що?» – сказав Скель, підходячи. «Ні, звісно, ні. Справді? А вже ж ви важите не так мало!» Сахариса здалася. «Гадаю, пані Гевальд...» Зможе трохи його розшити, машинально сказала вона. Їй неабияк хотілось побути тут ще деякі вішалки просто прогинались, але вона почувалася майже злодійкою. До того ж, у глибині душі вона відчувала, що жінка з сотнями суконь значно більше розгнівається через нестачу однієї з них, аніж жінка з десятком других платтічок. У будь-якому разі темрява починала діяти їй на нерви, здавалося, там повно незнайомих привидів. Ходім назад. Коли вони вже наполовину перетнули вітальню, хтось заспівав. Слів було не розібрати, а на мелодію явно пливав алкоголь, але це все-таки було співом. І чувся він з-під їхніх ніг. Коли Сахариса поглянула на скеля, той знизав плечима. «Може, це Тотаміля перебрала своїх кульок?» «Тут таки має бути охорона, вже ж? Може, нам краще сказати, що ми, ну, тут були?» – запанікувала Сахариса. «Не дуже то?» «Шляхетно виглядатиме, якщо ми заберемо сукню і втечемо». Вона підійшла до затиснутих в закутку під сходами зелених дверей і штовхнула ручку. На мить співпочувся гучніше, але урвався, коли вона сказала «Даруйте». Ще за кілька секунд вона почула «Привіт! Як справи? У мене все чудово!» «Я просто Вільям сказав, що можна!» Вона вимовила ці слова тим запитальним тоном, яким хтось міг би перепросити грабіжника за те, що перериває його роботу. «Чи хайло? Опа!» – сказав голос темряви внизу. «З вами справді все добре?» «Не дістаю…» «Ха-ха-ха! Це все ланцюги!» «Вам погано?» «Ні, все чудово! Зовсім не погано! Такі трохи…» «Трохи перещо?» – спитала Сахариса. «Виховання ніяк не давало їй дійти цілком очевидного здогаду!» «Як його? Те, чим? Закривають бочки з виповкою?» «Ви п'яний?» «Точно воно п'яний, як...» «Чіп!» Почувся брязкіт скла. Сладке світло ліхтаря відкрило її погляду щось подібне на довинного льоху. Але на лавці під однією зі стін сидів напівпритомно похилившись уперед чоловік, а від кісточки його ноги до кільця в підлозі тягнувся ланцюг. «Ви на прив'язі?» – спитала Захариса. «А давно ви тут?» Вона почала спускатись. «Рік, рік?» Урожаю. Чоловік підняв пляшку і втупився в неї. Рік виправного верблюда. З біса хороший був урожай. А ця? Рік перекладеного пацюка. Теж хороший. Хороший урожай. Майже весь. Хоча я б не відмовився від тістечка. Підходить Сахариси до... Вінтажних напоїв обмежували знанням про те, що Шато Масун – це дуже популярне вино. Але людей не садовлять на ланцю для того, щоб вони пили вино. Навіть знаменитий фабійський, що приклеює склянку до столу. Вона підійшла трошки ближче, і світло впало на обличчя в'язня. Це обличчя було розвезне в гримасу дуже п'яної людини, та все ж не впізнати його було важко. Вона бачила його щодня на монетах. «А скель? – погукала вона. – Ти можеш спуститись на хвилинку?» Двері розчахнулися, і троль сторч голов улетів усередину. На жаль, саме влетів. На верху сходів з'явився розминаючи кисть пан Тюльпан. «Чихайло!» – вигукнув Чарлі, підіймаючи пляшку. «Вся банда в зборі!» Скель похитуючись підвівся. Пан Тюльпан відірвав дверну поперечину і почав наквапом спускатись. Троль здійняв руки в класичній боксерській позі, але пан Тюльпан не переймався такими тонкощами. Він до сили вдарив. Він щосили вдарив опонента твердим дубовим брусом. Троль повалився, мов дерево. Тільки після цього велетен з очима, що обертались на його обличчі, спробував сфокусуватись на Сахарисі, а це ще млях то. Як ви смієте лаятись? вибухнула вона. Лайтесь у присутності жінки. Здавалося, це його знітило. Я мля, не лаюсь. Та я ж вас вже бачила. Ви. Я так і знала, що ви не справжня черниця, тріумфально вигукнула Сахариса. Раптом почалося клацання зведеного самостріла. Деякі тихі звуки несуть у собі неймовірну, зупиняючу силу. «Іноді знання примножує неприємності», – сказав сухорлявий чоловік, що дивився на неї згори сходів через приціл самостріла. «Що ви тут робите, дівчино? «А ви, брат Шпилько, це ви не маєте права тут бути, а в мене є ключ!» Певні частини Сахарисного «я» Ті, що мали уявлення про такі речі, як страх смерті, що сили намагались привернути її увагу. Але оскільки це були частини саме Сахарисиного, я, вони намагались робити це дуже делікатно, а відтак вона їх ігнорувала. «Ключ?» – перепитав па... брат Шпилько, спускаючись сходами. Самостріл продовжував дивитися на неї. Навіть у своєму нинішньому стані пан шпилька знав, як тримати людину на прицілі. «І хто ж дав вам ключа? Не підходьте до мене! Не смійте підходити! Якщо підійдете, я, я про це напишу!» – Справді. Що ж, якщо я у чомусь і впевнений, так це в тому, що слова не кусаються, – сказав пан Шпилька. – Я чув чимало. Його раптом пересмикнуло. На мит зналося, що йому ось-ось підломляться коліна, однак він опанував себе і знову зосередився на ній. – Підеш із нами, – сказав він, – і не кажи, що кричатимеш, бо ми тут самі. Крім того, я чув чимало криків. І знову здалося, що він впаде, але він знову пройшов. Прийшов до тями. Сахариста нажахано дивилася на арбалет, що тремтів у його руці. Вона нарешті почула ті частини її «я», що рекомендували вдатись до мовчання, яке, можливо, було останнім порятунком. А ці двоє, спитав пан Цюльпан, приб'ємо їх зараз? Зачепіть їх для цього, ми залиште. Але ж ми завжди залиш їх. Ти впевнений, що з тобою все гаразд, спитав пан Цюльпан? Ні, просто залишмо їх гаразд, у нас немає часу. У нас повно у мене «ні». Пан Шпилька насунувся на загарисок. «Хто дав тобі ключа?» «Я не збираюсь. Ти хочеш, щоб пан Тюльпан попрощався з нашими непритомними друзями?» Змучений мозок пана Шпильки, нап... непевно намагаючись уявити, як усе має відбуватись у справедливому світі, вважав таке формулювання припустимим. Врешті-решт їхні тіні переслідуватимуть Тюльпана, не його. «Цей будинок належить вельможному деворну, а ключа мені дав його син», – гордовито сказала Захариса. «Тепер вам ясно, у що ви вплуталися?» Пан Шмелька дивився на неї незрячим поглядом. По хвилі він сказав, «Я хочу з усім, з усім цим розібратись. Не спробуй тікати, зовсім не намагайся кричати, йди спокійно». І він зупинився і хотів сказати, що все буде добре. «Але це дурниці, чи не так?»